מזמור נ"ח, למנצח אל תשחט לדוד מכתם. האומנם עלם צדק תדברון, משרים תשפטו בני אדם. אף בלב עולות תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון. זורו רשעים מרחם, טעו מבטן דוברי חזיו. חמת למו כדמות חמת נחש. כמו פטן חירש יאתם אוזנו, אשר לא ישמע לכל מלחשים חובר חברים מחוקם. אלוהים הרש שינמו בפימו, מלטעות כפירים נטוץ אדוני. ימאסו כמו מים, יתהלכו לאמו, ידרוך חיציו כמו יתמוללו, כמו שבלול תמש יהלוך, נפל אשת בלחז ושמש. בטרם יבינו סירותיכם עתד, כמו חי כמו חרון יסערנו. ישמח צדיק כי חזה נקם, בעמיו ירחץ בדם הרשע, ויאמר אדם אך פרי לצדיק, אך יש אלוהים שופטים בארץ.